В Україні було відпало, що здоровий почне боротьбу за визволення і визволиться, розумієш, визволиться Дивилася великими, перестрашеними очима, бачила те, що є, а гетьман передбачував будучність Не могла його зрозуміти, але вірила, і та віра заспокоювала її Стільки людей погибло, лебеділа Цар такий лютий, і чути було, як зеленькали її дрібні зуби Цар смертельний а народ вічний, і вічне в ньому стремління до волі. Там лишилася мотря, крикнуло наразі і серце, і на той крик гетьман відповіді не знайшов. Тихо їхали далі. За ними ніби далеке море грало, потонулі дзвони гули, минуле зі стонами западалося під землю, а перед ними розгорталося невідоме, широке і непевне, як українські степи і як неусвідомлена душа. Іноді зупинявся похід. Треба було впевнитися, чи не жене бути не поготовлі до оборони, то знову не могли рішитись, котра дорога безпечніша. Тоді підбігав воїн Гетьманової повозки, прохаючи поради. Короля не турбували, він на свого союзника здався. Так пройшла ніч. Благовістилося на день, як прибули до нових санжар. А військо не розтаборювалися на відпочинок, а повернулися лицем на північ, до ворога, щоб на випадок погоні ставити спротив. Останні зробилися першими, першими, що не брали участі в Полтавському бою, свіжі й непоранені. Шведи сиділи або лежали на землі, дивились, як сходило сонце, і читали свої псалтири та молитовники. Повожні слова зливалися з жужжанням мушок і з пороанком вдихів, ніби будилася земля й молилася. Не чути було ні сварки, ні нарікань. Ніхто не питався, чи даватимуть сніданок. Хто мав якогось сухаря, ділився з іншим. Для хорих привезено молоко і теплу страву, санжар. Санжарівці не відмовляли нічого. Спочували ближнім у недолі і не думали, що на це москалі скажуть, коли їх наднесе нечисти. Хірурги і фельдшери заповивали рани. Деяким, що лиш тепер перші перев'язки накладали, бо від Полтавою не вспіли Ранені закушували зуби, щоб не стогнати Король був для них добрим прикладом, як треба терпіти Всі вони вірили, що коли б король був здоровий, то перемога була б за нами, бо він непереможний. переможний Ось йому перев'язали хірурги хору ногу Рана ятрилася, вимили її, намастили, і король примкнув по віпі. Був блідий, виснажений, але як сонце поцілувало його першим своїм цілунком, усміхнувся, і сміх той залишився на затиснених устах. Тихо там, тихо, передавали собі шведи, король спить. Мовкли розмови, застрягали стони у горлах, тільки чути було, як пофоркували коні, і як альбеділові люди псалми читали. Нараз мручковий бережись затривожило душу. Всі зірвались на рівні ноги, вхопили за кріси і станули у бойову лаву. Мручко на спіненім коні пригнався до гетьманової повозки. «Москалі, що ваша милість прикажуть?» Гетьман хотів підвестись, але ти болі не дали. Побачив тільки Орлика, Войнаровського та нечисленну дружину, що згуртувалися кругом його, готова до бою. Кількасот запорожців збиралось у батаву, не випускаючи з ротів люльок. Тяжкі вози зайвий тягар скинути, брати що найпотрібніше. Пішем роздати коні, жіното посадити на легкі візки, а коте верхи і вперед. А король що? Звернувся до Войноровського. Король заснув. Збудете короля. Що сталося? Питав, не розкриваючи очей. Москалів в погоні. Що ваша величність прикажуть? Битися чи продовжувати похід? А гетьман що? А Войноровський повторив гетьманський приказ. Король вислухав. Робіть, що захочете, кинув крізь зуби І повернув голову в другий бік, ніби йому все байдуже Хвилину стояли безрадно Бачили, король такий знесилений, що її піднести повік не може Я беру відповідальність на себе, сказав генерал Кройц Вози залишити, коні роздати пішим і вперед Приказ вмить рознісся по обозі Щоб добро не попалося ворогові в руки Торощили, дерли, скидали на купи, підпалювали Бухнула полумінь, густі дими скалемутили чисте, поранкове повітря. Тоді вирядили жінок на легких візках, піше сідали на неокульбачені коні, армія рушила в дальшу дорогу. Перші знову стали останніми, прикривали похід. Йли так скоро і в такому ладі, що царські генерали Голицин та Байер не могли поспіти за ними. Гетьман знав кожнісіньку стежинку, кожний суголовок їбалку. і балку. І кращого поді було бажати. Довгий воєнний досвід навчив його і всяких тактичних фортелів. Той йшов шляхом горою, то сходив унизу бабу, ділив армію на загони. Один пускав лісом, з другим проходив полем, щоб кілька миль далі знову на шляху зійтися. Чого розгублений слід зупинить ворога. Він мусить розсилати стежі на всі сторони, мусить перед кожним ліском на стороні не тратити дорогий час. Літо випало сухе. Можна було і долинами пробиратись, у брід переходити річки, а це ще більше облегшувало похід та опізнювало погоню. Пожежа воєнного добра в Нових Санжарах на деякий час зупинила царських генералів. Вони не могли взяти ворога на око. Віддаль між погоною та втікачами з кожною хвилиною більшила. Голицин сердився. Добувши славу під лісною, він хотів завершити її пійманням Карла і Мазепи, Нервувався, а це зводило його на манівці. За двома зайцями гонив і не піймав ні одного, хоч доля, здавалося, сприяла йому, а пакостила королеві. Королівська каретка розлетілася на гладкій дорозі. Другої близько не було, бо візки з жіноцтвом виріжено вперед. Королеві довелося знову сісти на коня. Після кілька годинного сну він почував себе краще і, як звичайно, став шукати пригоди. Ніхто не заважив, як смерком відбився від армії І пропав у лісі Треба було зупинитися і шукати короля І на дві-три години Припізнився похід І аж перед досвідком дійшов до Кобиляк Де по короткім відпочинку Почалася переправа через річку Кобилячку Та ще й половина армії Не переправилась Як понеслася тривожна вістка Погоня Тільки завдяки дисципліні шведів І холодній крові запорожців Мисців у переправах Решта війська також без сливу. А стежі щораз грізніше вісті доносили. Драгуни йдуть, тисяч десять, коли не більше, сам Меншиков провадить, за годину будуть. Генерал Кройц лишив відділ шведів, щоб здержувати якийсь час погоню при переправі, і це важке завдання сповнили вони ціною величезних жертв. Але ж бой Меншиков мав також несподівано великі втрати. Його корпус ішов форсованим маршем, був